taritzeko txistulariak bandak haaseai piezeko diska ondu eta diskaren aurkezteko kontzertua eskainiko du Artzaro festivalaren baitan Aztazken nontan latxa gela arratzeko zorzi erdietan errepertorio klasikotik edo sorkuntzatik duen lanaren inguruan mintzatu gara uztaritzeko txistulariak taldeko jokin hirun garairekin Magira txistu talde bat, beraz txistulari, txistu banda bat, ustalaritzeko txistulariak deitzen dira. Gure izena ez da biziki origina, originala, ustalaritziren inguruan hasibaitzen beraz bat urte uxtesunbait Uh, txistu banda oso baten muntatzeko sedea uh, Katialin aihak zuen hori muntatu bere lagun batzuekin orduan, uh, Beraz, Txistu banda osoa da lehen txistua, bigarhen txistua, silbotea eta bala Ara, uh, o, o, Zinez, partizioniak uh, olaidatzia dira txistuan Eta horrek, uh, meitzen du, uh, aberastasun gehiago uh, txistulari Sistu bakaja, edo bakrik bibozetan hartzeko baino, hori duk boz bat dira. Horain diska duzu aurkeztuko, hartzaro e, festibalean notxaiaren emerezian izango zarete diskaren aurkezteko, e, zer bildu duzu diskauntan? Zimako piezak? eh pou e, bada denetalik badira beraz e, fandango arinarin biskat e, txistonalak e, pieza batzu egin ditugu beraz bombardinua eta jabitarekin baino batzu gabe ere bak banda e, pourpouriane eta E, ba dira biziki tradizionalak diren pieza batzu, gaiten e, e, duena txistu egepektorio idatzi oktarik, e, bat da donostia deitzen den fandango baten variazio biziki famatu bat adibidez, Eta gero, badira, beraz gure moldaketak edo gure sohkuntzak, hortan bada beraz eh, eh, alboka taldeak alt, al, atera zuen eh, eta kalakanek geroztik begizagtu duen hiru eh, piztiak hitzen den kantu bat, hori da banako bat, eh, eh, hori moldatu dugu beste aire batzuekin eh, nahasi. Uh, beraz aipatzen nuen ipahaldeko desfile aire horiek uh, Badutugu kumbia, ba, kumbia bat, abanera bat, olako gauza biskak exotikoak uh, Eta gero uhunago joa dira otean hasi gira uh, Adibidez Balkanetako musika bat, uh, biskifamatua dena, bubamara da hitzen dena Eta gero egin ditugu ere Frantxez uh, filmetako musiken uh, Uh, medle bat uh -huh. eta uh, gure txipitako ere magazki bizunen musikaen medle bat eta uh -huh. hogekin jostatu gira biziki Bago hartu Uztaritzeko txistulariak bandak bere diska berria aste azken ontan aurkeztuko duela Uztaritzeko latxagelan hartzeko sortzi terdietan No suspirez mi corazón